Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönjük Önöket. Nagyvárosi dilemmák. Mű. Igen, igen, valóban a nagyvárosi Dél már következik, köszöntömeket Gábor és Bányai Géza, és ma Gábor lesz a, a, az áldozat, aki, aki beszélni fog, hisz két témája is van. Az egyik a drakpartokkal kapcsolatos, erről fogunk majd később beszélni, és amiről most egy kicsit hosszabban, az pedig Szent Péter vára nemrég ott töltöttél egy, egy ortodox zenei fesztiválon vettél részt, ami ugye nem tűnik annyira urbanisztikai témának, ellenben be keresztül kasul beártad a várost, és hát azért egy kicsit más szemmel nézted végig azokat a hát kincseket, amik ott vannak, úgyhogy erről szeretnénk beszélni a régi városépítészetről, méghozzá mondjuk úgy, hogy frissiben, hiszen egy ilyen Tervezett város, mint Péter vár, ez azért a világon is talán elég ritka, nem? Igen, ritka, illetve azok olyan Én szemben ritka, hogy a régi városok között, ugyanis a új városok a 20. században számos keletkezett ilyen tervezett módon, de ezeket ritkán szokás fölkeresni. Turista, látványosságként ezeket nem szóta funkcionálni, mondjuk jó magyarul. Az építész szaklapok emlegettik ezeket, de egyébként hát, hát kis egyetlen, túl a Brazília. Hát például Brazília, de olyan nem mennek a turisták nézegetni, szóval nincs mit néz rajta, mondjuk ki és magyarul. nem is jó élni ott át. Hát, sőt, ez így van, pontosan, sőt, ezek a tervezett városok azáltal váltak valamennyire sélhetővé, hogy nem, hogy időközben az élet túlhaladta ezt a tervezést, és kialakultak olyan ö, részletek, amelyek eredetileg nem voltak benne a tervben. Ha már, még miért rákanyarodunk ugye, egy ilyen klasszikus városra, azért itt, itt mondjuk klasszikus értékek vannak, azért még két dolgot úgy eszemütött a tervezett város. Ugye az egyik a lakótelepek, amik végül is a tervezett városnak egy vitatható megoldása, a másik pedig mondjuk város, ami érdekes módon ö, sokkal több élhető részletet tartalmaz, mint amit az ember elsőre gondolna róla. Hát. A 50-es évekbeli szociál, szociális realista stílus, amit tulajdonképpen ha más nevet akarnánk neki adni, akkor neoklasszicizmusnak mondhatnánk. Tehát a klasszicista építészet egyfajta ö, utó volt ez, ö, és ilyen értelemben a klasszikus európai hagyományok utolsó lehellete, mondhatjuk így, amikor még utoljára megjelentek az, az osztopok, a timpanonok, a tagozatok, párkányok, és... És a lényeg most következik, hogy utcákat és tereket terveztek és építettek. Mm. Tehát ilyen város építettek, és még az utca az nem az volt, mint a lakótelepen, hogy a házak között valami fele aszfaltadott sáv, hanem a, a, a utca építési vonalára ráépítették a házakat. És hogyha az utca megtört, vagy íves volt, akkor ház is megtört, és íves volt. Mm. És ez még az egész 50-es Tehát, hogy jól értsem, hogy a különbség az, hogy a lakótelepen, mint a halszálkák, úgy a házak nem, a fronton aluk, az nem az utcára néz, hanem egy, egy tulajdonképpen hát egy... egy vékony tűzfal néz sokszor az utcára, és ilyen a szerűen Hát például vannak a úgynevezett vastag házak, amelyek mindkét oldalunkon ugye uh -huh. a szobákkal rendelkeznek, ezek csak észak déli lehetnek, meg egyik oldalon a vonozat kelet felé néz, a másik nyugat felé néz, és így módon a benapodás meg van oldva. Uh -huh. A vékonyabb házak, amelyeknél a Konyhák, fürdőszobák, esetleg hálószobák néznek csak hátrafelé, és a, a nappali szobák néznek az egyik oldalon. Ilyenek is vannak, ezek lehetnek kelet-nyugati tájolásúak is, amikor a egyik homlokzat az délfelé mm -hmm. néz, és a másik az meg kőkeményen éjszaknak. Na most, ö, ö, hát ezek meghatározzák a lakoteletnek a struktúráját, plusz ugye a sokat említett megeredett Európája beépítés, ami szintén már szó, volt szó ebben a műsorban is, hogy ö, ö, a iparosított építészet korszakában, amikor bejött a panel, hát ö, be, be tudták... Ö, ö, Adni a korabeli kormányzatnak hogy ez az egyetüli módszere annak, hogy nagy számú lakás építeni viszont a uh -huh. idő alatt, nem volt igaz egyébként e, iszonyú anyagmennyiséget és is. Adás, fel, mert azért pont, hogy azt veszik Dunói város. Mondjuk készül. Hogy, hogy hagyományos módszerekkel remekül meg lehet köniani. Így, így van. Tehát ez egy bejtetés volt. Jöttek a házgyárak, az iparosított építészet, amiből következett ugye, hogy Ezeket a iszonyú nehéz sok tanás elemeket darúval, lehetett csak is kizárólag mozgatni, és hát minél kevesebb szekeljen a darud átállítani, megépítették a darupáját, és hogyha mondjuk. Kicsit hosszabb lett az a még egy lépcsőháznyival, akkor jobban jöttek ki, mint hogyha le kell bontani a dorúpálya. Ja, megint ebből el kell a erdő lett És utcai, Akkor ilyen óriásházak, mm. házak, de mm. egy, itt is hat lépcsőházas, meg lépcsőházas, 17 házak vannak a Kelenföldön, ahol ülünk. Mm. És, és erre mi ilyen normatívák, gazdaságon normatívák készültek, hogy hogy lehet megsporolni, mit tudom én, mi, mi kell, Énket, és összehasonlítjuk el, a hagyományos technológiával, vajon mekkora megtakarítást érhettek el? Hát az az érdése most sem mekkorát. Ugyanis, ahogy Kallabeli statikus mondta, hát mikor én tanultam a akkor virágát, virágkorát érte ez a panel. Emlékszem, akkor tíz házjá volt Magyarországon, csak Budapesten önmagában négy, és még a Bulabnak ilyen poligonjai voltak, tehát ilyen helyszíni üzemei, tehát gőzerővel működött az egész rendszer, és uh, akkor van te egy szatikus vagy egy vasbánya, egy ilyen, egy ilyen ház, mert rengeteg acél van beépítve. Uh -huh. uh, tehát a vasbeton végül is uh, nagyon ellenálló és stabil szerkezet, az kétségtelen. Ezek a dobozok, amelyek, ez végül is dobozok, hát minden építő kockák, hát úgy, úgy vannak megépítve, valóban stabilak. Uh, hát, hogy hogy néznek ki, ez nem volt uh, szám, nem pont szempont, és sajnos most sem az, hogyha már itt tartunk, mert ugye utoljára még egy lehetőség volt ezeket a házakat kicsik atyába rázni, amikor a, jött a hőszigetelő kampány, hogy kaptak egy új homlokzatot ezek a házak, és lehetett volna valamit javítani. Hát helyenként azt kell mondjam, hogy nem, hogy nem javítottam, mi rontottak rajtam Milyen elképesztő szín kavalkád, olyan ötletszerűen elhelyezett színekkel jelentett meg a honomokzatokon, holott akár még, most ezt mondom, a, itt az éterbe, művészeket meg lehetett volna bízni azzal, uh -huh. hogy műalkotásokat helyezene el 30-100 méteres méretűeket uh -huh. a városban, és nem került volna többe, vagy, vagy csak minimálisan többe, mint amennyibe. Így is került a, a hőszigetelés. Ehelyett ilyen, ilyen ötlettelen, semmit mond. Mert ezeket a, a színterveket, meg. ezeket általában kikészítik. A számítógépek. Na ne. Isten bizony. Hát jó, hát az emberek nyomogatják a gombokat, mm. de valójában a számbatóképek De és mondjuk, látszik is, hogy... De mondjuk, ha ember készít, akkor, akkor, akkor... Mert ez egy nagyon érdekes dolog, és ez, ez már visszakapcsol minket azért Szentpétervárhoz, hogy ott, ott ö, bizonyal rengeteg építőművész művész és szobrász volt Én foglalkoztatva, ö, hogy vajon egy ilyen háznál, aminek tulajdonképpen a, a technikai paraméterei nagyon egyszerűek, mert hát egyszerűen egy nagy hasáb és nagy felületek vannak rajta, nincs megtörve, hogy iten szimplán dekorációról van szó. És hát én sokszor úgy érzem, hogy egy ilyen többé-kevésbé képzett milyen építészmérnök valami, hasonló, próbálkozik ott hát, mi alkotni. De, de, de ez valóban messze vezet attól, amit te mondasz, hogy egy művész Mit csinálna azon a felületen? Na most a következő a helyzet. Persze kérdés, hogy itt a lakók mit szólnak, hogyha egy művész Na neki ez, lát, tudod? Hát nem tudom, a lakók lelkivilágában nem látok bele, én mondjuk egy ilyen helyen laknék, akkor biztos, hogy felvetettem volna ezt Aha. a kérdést, és biztos, hogy ezt volna. Ezt Aha. úgy jelzem, mert hát ugye a magyar olyan, hogy három, három magyar négy fedét akarsz, szóval ez az egyik még saját magával se érte egyet, úgyhogy Aha. valószínűleg maradt volna ez a kockológiás dolog, mert a baj nem lehet, bízok rá, mérnök úr, van intézve. Na most hát az ember egy modern műalkotásokat tartalmazó múzeumban bemegy vagy nem megy be, az ő eldönti. És megnézi ezeket a nonfiguratív vagy akármilyen képeket vagy értékeli, vagy nem értékeli. Mm. Ezt teljesen el van bízva. Ez esete válogatja, dése válogatja. De ha kivisszük a, há a városba 30-szor méteres méretben ez már ö, olyan, hogy, hogy kénytelen, kelletlen mindenki látja, ha tetszik, uh -huh. ha nem. És ö, ez már közügy, kezdve közügy. Uh -huh. És hogyha a művészet ott tart, pontosabban itt tart, am amiket láthatunk, hát akkor ez uh -huh. nagyon szomorú. Ez tulajdonképpen a, az európai civilizáció hanyatlásának a legbiztosabb uh -huh. jele. Erről is volt már szó szóval ebben a műsorban, hogyha hogy mindig a művészek a legérzékenyebbek, ők érzik vissza először, hogyha baj van, és most már azt kell mondjam, hogy a száz éve ilyen fokozódom értékű baj van, mert, mert ha ez a művészet, akkor az a civilizációval, az a van nagyon nagy bajok vannak. Mm -hmm. Na most, hát térjünk vissza magára. Okay. A, a... De azért ugorjunk majd egyet ki, mert ugye a tanulsága nagyon érdekes, de Nem. most menjünk vissza valóban Szentpétervára. Uh, ugye Szentpétervár egy tervezett város, uralkodói akaratra jött rétre, 1703-ban alapította, alapította meg Nagy Péter, a uh, cár, uh, a svédeket legyőzve, ugyanis az volt a szándéka a cárnak, hogy kiusson Oroszország a tengerhez. Uh -huh. Hiába volt Oroszország nagy, de szárazföldi hatalom volt mindig is, legfeljebb a jeges tenger felé volt Tengerpartja a nem mit kezdeni, mert nem hajózni. És uh, hát mindig ö, újból és újból neki durválták magukat, hogy tengerhez kiussanak. A törökökkel sokat hadakoztak egy miatt, és aztán a svédekkel is hadakoztak, hogy legalább a balti tenger felé kiussanak, és aztán 1703-ban sikerült elfoglalni azt a területet, és Nagy Péter úgy döntött, hogy ide teszi a fővárost. Uh -huh. <köhö> és olyan 1703 alakult a város, és 1717-ben vagy 15 ben már fővárossá is nyilvánított a Péter. Mondjuk ez is egy érdekes, ez csak egy nagy hatalom teheti meg, szóval. hogy a határra teszi a fővárosát. Ha Budapest most a határon lenne, akkor mi valószínűleg egy egészen másik városba beszélgetnénk itt. Hát jól gondolunk, a, a méreteket nézve, Budapest és mondjuk... Párkány között a távolság körülbelül akkora, mint Szentpétervár és Kintország között, vagy uh -huh. e, Észtország között. Úgyhogy e, a Budapest ilyen ételemben nincs sok a határtól, de ezt nehezen veszi tudomásul egyébként. hogy annak idején csehek e, úgy e, határozták meg a határvonalat, hogy ha e, a kori ágyúkkal be Budapestet, akkor még a légerő nem nagyon volt 40 kilométeres hát távolsága már el lehetett lőni akkoriban, úgyhogy voltak ilyen szempontok, kérem szépen, de térünk vissza a hát igen, a nagy hát Bécs is közel van a határhoz, és senkit nem zavar, hogy az Ausztriának a szélén van. Pozsony, meg, meg ott van, egy, hát én láttam a A Pozsony az nem úgy készült, hogy Szolájk-e főváros lett volna. Hát aztán végül. egy Dunai város volt, és inkább a, a Bécs közessége lehetett. Szóval vannak mindezt, vannak ilyenek, amelyek, amelyek határon vannak, tehát igen, azért előfordul. Meg aztán egy fettörek van, nagy megengedhette magának, hogy, uh -huh. hogy ezt így építse, És egyébként pedig eh, kedvében biztosította is. Láttam az egyik erőd, három erőd közül, amit akkor megépítette, kettőt láttam saját szememmel. Az egyik ugye Péter Perlőd, a város uh -huh. központjába, az épült meg elsőként. Aztán van a pretok ami amiről kevesebbet tudnak. A néva, ahol kifolyik a ladogatóból, annak a torkolatába építettek egy erődöt, hogyha neten tavon keresztül jönne, jön az ellen, akkor ott egy erőd van a néva torkolatába. Ahol kifolyik a ladogatóból, ott, ott is van erőd és ugyanakkor Kronstadt, az pedig a finnöbölnek a, a belső részén városhoz egy szigeten van, ugyancsak egy erőd, tehát mindkét vég, mind három oldalról is védve volt a város, tehát erre erről számítottak, hogy jön támadás, és ez erődöket építettek. Ezek az erődök mai napig megvannak. És Lényeg az, hogy Nagy Péter úgy döntött, hogy ez a város megépül, és ez a város, ez a főváros, oda átteszi punktum. Nem volt vita. És úgy lett. És ugye, hát Oroszországban annak előtte, tehát ő nagyon sok minden mást is megtett. Meg Tulajdonképpen, ha a szerepét tekintjük, akkor kicsit olyan volt, mint szétsényi Nem kicsit, nagyon ugyanis szécsényi nem volt uralkodó, és így sikerült neki rengeteget tennie, elképesztő, mi mindennel törődött, és még mi mindent érte, úgyhogy nem volt uralkodó. Ő viszont uralkodó is volt, tehát a modernizációban és a, a, az ország átalakításában a szerepe ő őhozá hasonlítható, de a nézetre emelve, mely uralkodó volt, és a nagyhatalom uralkodója. Tehát nagyon sok minden másod is hozzányúlt, a bolyárok meg a papok ellenlása ellenére. És e, e, ezt a város is megépítette, e, nem voltak, ja, még, még fiatal korában ő megállt a Hollandiát, láttam, ez szobrot róla készült, ahogy hajót ácsol. És ez nem tök, e, egy e, utólagos elképzelés, ténylegesen Hollandiában mm. nagy termetű erős ember, volt izmos erős ember, Tényleg nekiálltott hajót építeni. Valós beállt a munkások közé, és, hmm. és át volt a hajót. Ez igaza volt, mert ha ő tudja, hogy mit csinálnak, akkor őt már nem lehet semmivel Én, átejteni meg van. a Tehát Ő neki szándéka volt ezzel is, hogy ő a Oroszország kijutasnak a tengerhez, hmm. flottát építeni, addig nem létezett, nagy hatalomát tenni így módon, és, és ennek megfelelően rengeteg sok intézkedés hozott. És hát ez volt az egyik dolog, hogy a hajó Na, építés? Mondjuk, ezeket az intézkedéseket mondjuk, hogy azért Széchenyihez hasonlítod mennyire, miben nyilvánul meg a haladó nézete, mert mondjuk Széchenyi esetében a mai napig érezzük ennek a haladómiválaszt. Oroszországot ő fölötte a nyugat felé azért, már addig egy elzárkozó te, olyan félkeleti, félázsiai, tehát teljesen elzárkozó. De ennek voltak társadalmi vonatkozása volt, abszolút, is pozitíva. Abszolút van. így van. Tehát igzusandibol az Európával való kapcsolat ő tette meg. Addig, egy, és és rengeteg ö, hát oldalon, rengeteg területen ö, lépett, ö, és ennek egyik területe, éppenség az építészet volt. Mm. É, ugyanis egy hát abban a korszabban, 18-as vagyunk, egy klasszikus mintak szerinti várost ö, ö, terveztetett. De kikkel terveztette? Hát ö, nem voltak olyan építészek Olaszországban, akik ezt meg tudták volna tenni. Ez egy or or olaszoktól, olaszországból hívott építészeket, ö, és ezek az olasz építészek a, a legklasszikusabb hagyományok szerinti várost tervezték és építették is föl neki. Én rájöttem egyébként, most, hogy most jót voltam, hogy, hogy hogy tervezték meg a várost. Érdekes módon nem a téli palota az ő rezidenciája volt a központ, hanem ő annyira fontosat tartotta a hajózást, a, a, a flottát, hogy az admiralitás épületét szemelte ki a város központjának. És a téli palota attól egy kicsit éjszakabbra van, tehát nem az a város központja, hanem admiralitás épülete. Annak épp, Az egy hatalmas ö, birodalmi épület, tényleg hatalmas méretű, és a közepén építettek egy nagy, magas, tűszerű, hegyes csúcsú tor toronnyal egy, egy, egy tornyot, amelyiknek tényleg az a tűszerű hegyes teteje messziről látszik. És ez a város középpontja. Ezt így pontszerűen kijelölték. És ö, ugye tudjuk, hogy a uralkodó rezidenciákat hát Velszájtól, mint, mint fő minta. Ez a, ez a város, kérdése szépen, erre kevesen tudják, Velszáj mintára épült. Városként. Ugyanis hogy épültek meg a, a francia parkok a welsh Úgyhogy van ugye a palota, az uralkodó rezidenciája, és annak a középső uh, hát, uh, szárnyában lakik maga az uralkodó. Oda a számba pedig mások vannak. És, uh, és erre a középső szárra rávezetnek három utat. Van egy középső út, meg oldal, két út. Jó, Hát ferdén fel... vezetnek oda. Így tehát, van. Ö... Vagy olyan vagy, vagy 30 fokosan, 40 mm -hmm. fokosan, tehát ö... sugarasan. Sugarasan, tehát úgy, elkép, úgy kell elképzelni, hogy, hogy ebből a középpontból három út indul, egy pontosan merőlegesen, és kettő és meg És szóval meg szóval a, a palota főbejáratán orkolik be egymásba három út. Igen, a, oda, oda, oda jön be. Oda mm -hmm. jön be, tehát tulajdonképpen szóval V alak, de úgy, hogy középen van még egy, egy merőleges út. És ez a három út, ez pontosan a uralkodónak a lakosztályára vezet rá. Uh -huh. Nyílt uh, hasonlókkal, szóval hogy a, a, a, a világ központja, uh -huh. középpontja című. Tehát tulajdonképpen a, a park a palotamnak a folytatása. Egy, egy épít, ép, építészeti elem uh -huh. a, tehát ö, nem, nem angolpalbakeit gondolkozni, mm. a francia park egész más, azt mondképpen építészeti. Dehát mondjuk egy Szentpéterváron Nagyon Szent park Péter... nem lett, mert ugye a fagyban ezért a fele Egyébként a... e, e, Szent Egyébként Szentpéterváron nagy kiterjedésű parkok Igen? van, nagyobbak, mint Budapesten. Iszonylag nagy parkok vannak, ott is vannak fák, és olyan melegünk volt, mikor ott volt, volt, volt gyönyörű idő volt, szebb mint itt fürödtünk a ladogatóba, úgyhogy uh -huh. azért ott is, hát azért a pogabás felmegelégzésnek is található köszönhető. Tény az, hogy vannak parkok, de nem ez az érdekes, hanem, hanem Szentpét vár úgy épült, mint a Velszályi Kastély parkja. Tehát minthogyha van ugye a benyelajtás épülete, és a középpontjára rávezettek három sugárutat. Három irányból, amely ott lenne tűszerű hegyes toronynál találkoznak egymással. Okay. És a három közül az egyik a Nyerszkép Prospekt, az a híres neveletes, széles és hosszú egyenes Nyerszkép Prospekt. De nem is a középső ez, hanem egyik oldalsó a három közül. És van egy középső, és van egy másik oldalon ö, szimmetikusan, amelyik ugyancsak ö, Ferdén elindul. És gyakorlatilag ez a hármas út, amelyik rávezet az admiralitás épületére, ez ala, alapozza meg a városnak az alapszerkezetét, valamint a másik a csatornák, amiket a Nagypéter parancsára, ukázára megépítettek. Mely úgy döntött, uh -huh. hogy csatornák fognak épülni, mert ilyeneket hát a Tamszterdamban. És ezek a csatornák milyen útvonalat követnek? Hát ezek a csatornák valamelyik ilyen, mint a nagykörút, olyan... olyan De erre a három útra... Keresztezően mennek? Abszolút keresztezik ezeket. Tehát ilyen... keresztezik. íves. Tehát egyik olyan, mint a nagykörút, olyan, olyan méretre is körülbelül, uh -huh. és vonalveletésére is, úgy kell elképzelni. A többi még ilyen romantikusan kanyarok. Igen. Igen. Lehet látni, hogy a romantikusan erre veszik kanyarat, arra veszi a kanyarat, és ilyen, ilyen romantikus kanyarokat vesz a keskenyebb csatornának, a széles csatorna az, amelyik, amelyik nagykörút szerepű. Mi dramatikus... volt a szándéka egyébként az, hogy ott legyen egy csatorna? Hát ez ugye a hajózás volt a minden ennek, a láthatóan mm. a a kedvence de volt. De kis is használták ezt? Bizony, hát, az első de... időben, mikor a szállítás még ugye egy meg két órás és történt, mm -hmm. akkor még biztos, hogy ennek jelentősége volt, hogy például építanyagot mm -hmm. közel lehessen hozni ahhoz a, a, a helyhez, ahol kell. Tehát biztos, hogy e e ilyen szemmel is használták őket. Ma ezt már nem használják. Hát már csak idegenforgalmi jelentősége hmm. van, ami szinte nem utolsó. Ö, Mennyire és... széles ez a nagyköruúthöz hasonló csatorna? Hát körülbelül a soros Dunákhoz hasonlítható a szélessége. Akkor az egyik széles folyó. Az egyik széles, a hmm. többi az keskenyebb. hmm. keskenyebbek is vannak. És ezeken rende rá hidak vannak, rengeteg hmm. híd különböző rendőrangú hidak, és al ezek alatt ilyen kismeretű hajók ugyanúgy, mint Amsterdamban közlekednek, ami és, és a városnézés lehet a vízről, és csak hogy most haza beszéljek, hát Szentpétel a rakpartjai, így mondom, sokkal hosszabbak, mint Budapesté, mert a csatornákat hozzá kell venni. Uh, aha, ez e szomorú, mert te tudomásról. Nem, nem, én megalapítottam, hogy Szó, mi szó, ezek a rakpartok überedik a budapestieket sok szempontból. És egy ezek szempontból, is ugyanolyan jól meg vannak építve? Egy szempontból nem, hogy nincs olyan sok sokfajta. Nálunk hétfajta rakpart van, uh -huh. ott meg egyfajta van, vagy maximum, ha kettőt lehet mondani, tehát van a partfal függőleges partfal. Ami olyan, mint lépcső... nálunk a, hát, a Petőfi híd Igen, tehát egy-egy igen, meredek fal. Egy, egy fal. Igen. Helyenként itt-ott megjelenik a két szintű rapart, de kevés helyen, hogy van egy alsó rapart, uh -huh. meg egy főső, olyat is láttam. Lépcsős nem láttam, uh -huh. meg, meg rézsűs se. Tehát az a sokszínűség Budapesten az, az ott nincsen. Uh -huh. Viszont vörös gránitból van az összes ami nálunk a legdrágább kövek, mm -hmm. ugye, úgy kell hozatni mm -hmm. meg, ott meg az a környéken van, ugye ősmasszívum, masszívum, az egész Skandinávia, mm -hmm. és bizony bőrös vannak ezek megépítve. Mm -hmm. Úgyhogy nem kis pályás. Hát ez elég sok ízöttságba kerülete. Azt hiszem. Már Egy úgy én... értem, hogy azoknak is, akiknek a, mondjuk az adójából ez sikerült A cárok nagypéleteltől kezd mm -hmm. be valahogy, nem tudom, nagy vonzódások volt a kövekhez, mm -hmm. Volt is miért, mert ott aztán van elég, és hát aki elmegy az elmításba, az elképesztő műalkotásokat láthat kőből. Uh -huh. Nem csak mozaikokat láthat gyönyöröket és egészen finom, apró darabokból állókat, hanem van ilyen kőintalzia is, amit olaszok találtak föl. Olyan mind a rendes intarzia, csak mindez kőből. Uh -huh. iszonyú munka, és nagyon nagy tudás kell hozzá ezt megcsinálni. De még az illesztékeinek. Gondolom, ez annál nagyobb nehéz. Mélmény pontosabbnak kell uh -huh. lenni, meg hogy néz ki. És, és ilyen nagy számban, akkor félrágok. Ezeket kövekből. az interzeket, hova rakták? Hát például. padlóra inkább vagy. Padló is van, padlón is van, meg me, asztalon, például Igen. Van, ilyen kőasztalaik vannak ugyancsak van a kőasztalok. Mondjuk így 300 év után ezek a, mondjuk ha járkálsz egy ilyen, nem tudom én hol van egy ilyen palotában, mondjuk palotta, egy ilyen, palotta, meg a szálló Hogy ezek, ezek nem kopnak el? Nem. Meg, még nem kellett venni, én papucsot se kellett venni a, a téli palotában, biztos voltam benne, hogy ez a múzeum, papucsot megkapjuk, uh -huh. de nem, semmi, mindenki bement a saját cipője. Hát masszív. Igen olyan masszív... Hát ezek ugye kenénkőből vannak, a parkette az, ami mondjuk fából van, és talán jobban kopik. Hát csak azért, mert néhány bérháznál ugye lehet látni azt, hogy ahol van ilyen valami berakásos jellegű megoldás, hogy az egyik kő puhább, és kikopik, Igen. ahogy járnak, és a másik meg Igen. megmarad, és egy kicsit Igen, valóban kicsi így van. Keletkező. Valószínűleg arra is figyelni kell, hogy milyen a kő. Uh -huh. Nem elég a színét nézni, hanem a minőséget is nézni kell. Hát uh -huh. ez a műnek a lényege, hogy hát ehhez kell tudni érteni. Uh -huh. hogy... nem lényeg az, hogy rengeteg külföldi mester dolgozott ott, nem csak kő. Meddig csinálták ezt? Hát igazából ez 200 évig volt főváros, tehát 200 évig volt. De úgy értem, hogy meddig építették, amíg azt nem lehetett mondani, hogy mondjuk legalább a, a nagyja kész van, hisz ez gondolom mai napig is épülnek minden érdekes van dolgok. Egy, egyetlen város. Már minden Igen. történelmi városnak van egy meghatározható korszaka, uh -huh. amire mondható, hogy ez a város ilyen vagy olyan, ami budapest eklektikus város, mondjuk Barcelona, szecessziós város, vagy Prága is, uh -huh. rá lehet mondani, Szempértávár klasszikista város, egyértelműen a klasszikista korszak, a 19. század első fele, amelyek a közepe ennek a, hmm. a városnak. Igen, az a domináns, a, hmm. a klasszikizmus. Tehát megjelenik a barok, ugye, de ez egy nyugodtabb változata, nem az a rokokos, burjánzós, hmm. tuddíszített, már az is egy nyugodtabb fajtája, ami ott megjelent. Hmm. És utána pedig elég hamar megjelennek a klasszikus, nyugodtabb formák, és ez végig kíséri tulajdonképpen a várost, ez a klasszizmus És körülbelül meddig tart ez a klasszikus része a városnak? Na most ez is érdekes dolog, hogy iszonyony a város, lényegesen nagyobb Budapestnél, van, olyat is hallottam, hogy 5 millió lakják, nem tudok megerősítést, sem és sem megerősíteni, ezt nem tudom, de nagyobb Budapestnél az biztos, ami a, az örökös dugókon meg a hatalmas zsúfoltságon érződik is. Iszonyi mértő lakótelepek vannak, tehát hatalmas külső területek, de én azt tapasztaltam, hogy az a terület, amit mi városnak mondunk, bevegyünk a városba, ugye? Amit mi városnak mondunk, tehát ahol a a városias ö, utcák és terek vannak, klasszikus beépítése, az is nagyobb kiterjedésű, mint Budapestnél. Tehát ö, Budapestnél is meghatározhatna nagyjából a Dózsogyogy út ö, a várostigetig terjed ez a rész, uh -huh. utána már ilyen villa villanegyed jön, ö, hogy a Fiumai út tekinthető határnak például, csak úgy Igen. értsük egymást, hogy miről beszélek, tehát ez a, ez a városnak, ez a klasszikus belső területe, ott ez, ez kiterjedtebb Budapestnél, tehát már akkor is nagyobb város volt, és hát rengeteget ott kilométereket lehet menni ilyen ö, szép környezetben és mindig új és új meglepetések várják az embert, mint tudom én, megy egy ilyen csatónapartján, ami uh, romantikusan kanyarok, és minden kanyar után van valami, ami, érde, ami érde, tovább megy az ember, még odáig elmegyek, akkor megint veszek kanyarat, akkor megint van valami. Uh -huh. Szóval ez egy uh, sok uh, szépséget uh, rejtegető hely. Van-e ebben a régi városban valami olyan, amire azt mondod, hogy ez ez már orosz. Tehát ezt valamivel beleötvöztek valamit, ami olyan hamisítatlan orosz. Igen. Most Moszkvában ugye rengeteg a legszebb van. templom, a vélző megváltó templom, bár Krisztus feltámadásának van titul, meg felszentelve, ami a legszebb templom, és mégis azt mondom, hogy jó lenne, ha nem lenne. Ugyanis ez egy merénylet helyszínén épült meg, Második Sándor cárt 1882-ben emlékeim szerint egy csatornának a partján egy merénlő bombával halálosan megsebesítette. Már többször próbáltak ellene merénetet elkövetni, mindegyiket túlélte. Ez is akkor úgy volt, hogy. Oda ment a merélőhöz hogy mi, mi bajuk vele, hogy állandóan ellene támadnak. Ő volt egyébként az, aki ö, a jobb felszabadítást nagyon sokáig elhúzott Oroszországban. Ott ugye nem volt ö, ö, 48 48 nem as fordalom, sőt ők vették le, de így módon magának a cárnak kellett ezt a lépést megtennie, mm. amit, amit nálunk ugye a országgyűlés tett meg, ott nem volt országgyűlés, és ő megtette ezt a lépést, ami egy, hát ő egy hasonlóan reformált cár volt, mint a Nagy Péter, azt kell mondjam, hogy két lenn, hogy a, még a második katalin lehet említeni, ők, ők, ők a hárman a legnagyobb szárok voltak, a Nagy Péter, második Katalin és a második Sándor, és ezt a második Sándor elleni merénlet helyszínén, a Csatorna partján építették fel ezt a végzőn megváltó templomat, ami hamisítatlan orosz, ami, ami mint a Vasély-Blazsánnyi a, a Vörös Télem Moszkvába, uh -huh. a hajmakupolákkal és az összes rekvizitumával uh -huh. ennek a... És ez idegenként? Ez, ez tulajdonképpen önmagában áll ebbe a városban. Uh -huh. Tehát ennyire orosz épület nincs. Uh -huh. egy, egy tudatosan döntöttek akkor így. Uh -huh. Biztos vagyok benne. Tényleg apait anyjai beleadtak és? De a De magukban mondjuk a, a Pétercár által elkezdett stílusban használtak például ezek az olasz mesterek mondjuk orosz motivmokat? A helyzet az, hogy megjelennek a hagymakupolák. Érdekesen is néznek ki, hogy a, a klasszikus tímpanon fölött hagymakupolák vannak. Uh -huh. De ez, ez ilyen. Szóval... Uh -huh. Tehát az épült homokzata mondjuk klasszikus, a fők és minden, és akkor fönt meg megjelennek ilyen kupolák. Uh -huh. Tehát ilyen van. De ami az egész épület mindenestül teljesen olyan hagyományok szerint épül, az az egy. A színezésbe se jelenik, meg. Mert... De megjelni, például vannak olyan gyönyörű szép templom, fehér a templom, és kék színű a kupolája, kék a kupolája, aranyszínű csillagokkal, uh -huh. gyönyörűen néz ki még távolról is. Uh -huh. Az ilyen templomok miatt az ember képes megtenni kilométereket, hogy odáig el akarok menni. Uh -huh. Szóval körülbelül ilyenek vannak, úgyhogy azért, azért ezek a értékek valamilyen szinten átjöttek de az kétségtelen, hogy mondom, ez, az ez a város, ez klasszizista, egyedülékként egyébként Oroszországban. klasszitista épületek mozkában is vannak, de arra, arra a városa nem lehet rámondani, hogy klasszizista lenne. Most jön egy kis zene, ami át fog minket vezetni, bevezet egy-egy ilyen templomba, úgyhogy nagyon is ide illik, és utána megmondod, hogy miért ezt a zenét hoztad. Dilemmák. Műhelyi Beszélgetések a Városról, a Városi Létről. Itt vagyunk tehát. Konuncsi Gábor. Bányai Géza. És hogy kerül ez a zene? Azt nem mondom, hogy hogy kerül Pétervára a zene, mert ez a zene ott mondjuk úgy, hogy őshonos, hisz a templomokban ilyen zenét eh, hallhatnak az emberek. Ez így van, de én hogy kerültem Pétervára? Te hogy kerültél? Hát. És miért pont ezt hoztad? Igen. igen. Azért, mert Hát ugye az embernek sokfajta, hogy mondjam, szerepköre van. Én is sok mindent csinálok, azon kívül, hogy itt rádioműsort vezetek, de többek között most már harmadik éve egy csatlakoztam egy kórushoz Budapesten. A Szent Demeter kórus a neve, és ortodossz egyhá, egyház énekeket hát éneklünk egész egyszerűen megtetszett nekem ez, uh -huh. a, ez a világ, a, a többszólalmusság, meg ez a, ez a áradó, nem tudom, zene. Uh -huh. Ez a... templomi kórus egyébként? Igen. Hát itt fellépünk koncerteken is, uh -huh. de liturgián is szoktunk hát, szolgálatot tenni. M melyik templomhoz tartozik? Hát igazánél a, a Pesti Belvárosi Szerb templom, mert ez a szerb kólus. Nem, nem az, orosz, az oroszoknak a temploma Igen, a Szerb utcában a van. A Szerb utcai Igen, templom. A Szerb utcai uh -huh. templom, attól ugye a Szerb utca. És ott szoktunk uh, liturgián részt venni, uh, de koncerteken is. Uh, a ötös szláv intézetének a bázisán jött ez létre, uh -huh ott egy tanár ember, aki kifejezetten a, a szebb lektor most már volt, mert más már idős, tehát nyugdíjas, professzor emeritus, hangozik el a neve Stefan, Stefanovics Dimitrie tanárónak hívjuk, mert ilyen hosszú nevet nem lehet kiejteni és ő hát szervezte, kezdéményezte ezt a kórust uh -huh. és a diákságból voltak, akik erre ráálltak és most már több mint tíz éve, most már 13, vagy nem mm. tudom hány éve van ez a húrus. Hát kis ki tét számol, tíli tizenkét fő mindössze, akik egyszerre hadrafoghatók. Most éppen heten mentünk el Szentpértelvára. Lényeg mert az, hogy, jön. Mert hogy a, most jön az érdekesség, az orosz Kulturális minisztérium kért egy pályázatot, Ö, ö, ortodox Egyház Zenei Fesztivál ö, ö, megszervezték, és e ezen volt a részvételre, és ez e ezen énekeknek, zenétnek a tanulására, meg egyáltalában az ortodoxia, hagyományainak, a, a történetének a, az, a tanítására, egy nemzetközi pályázat, tehát külföldiek is indulhattak, és volt, akik, voltak, akik tavaly Magyarországon részt vettek, ott éppen az egyetemről, az eltérről, és felhívtak a figyelmünket rá, hogy, hogy van egy ilyen, mm -hmm. és, és rámozdultunk, és köszönhetően az az érzésem, hogy a, a, a szerb aki írt nekünk egy ajánlólevelet, valószínűleg ennek köszönhetően megnyertük ezt a pályázatot és csodák csodájára az orosz kultúrás minisztérium finanszírozásában mentünk el, szempértel vára, de úgy, hogy még a utalást is ők fizették. Miért Úgyhogy nekünk csak a költött pénzünk maradt ránk. Úgyhogy ez egy ilyen csodálatos... És az a zene, mondja, amit hozzál az előző évi fesztivál. Ez az el előző évi uh, 2010-es hasonló uh -huh. fesztivál. Ez a harmadik ilyen volt. Ezt mindig Péterváron rendezik? Ezt mindig Péterváron rendezik. Miért? Ott, amikor Pétervel egy ilyen, éppen most írtott végül egy nyugatias város. Jó kérdés. Ami a... nem Moszkvában. Jó kérdés. Egyébként... Vagy másik. A, a, a papok, az orosz, orosz hegyház nagyon, ne, nekem nagyon nem tetszett ez a Pétervár. Babiloni paráznának tekintették ezt a Pétervárt. mert ott a nyugatias hmm. szemlehet és életmód hát lábra kapott. És nem lehet, hogy igazuk volt? És valószínűleg igazuk is volt. És, és, és nagyon, hát nem tetszett nekik ez az egész hmm. dolog, de hát a cárnak a kukázára jött, és pont. Ott nem, na most... E, valóban a, az orosz egyház mindig is Moszvába volt a központja, ők nem mentek át az új fővárosba. A templomok persze épültek ott, klasszikus mm -hmm. mintán, mm -hmm. tehát a minták szerint, kivéve az az egyet, mm -hmm. amit most az előbb elmondtam, de ettől függetlenül az orosz egyház központja mindig is Moszvába volt. Hogy miért bértek Pétervára? Mert ez orosz a legszebb városa. Mm -hmm. Kimagasan a legszebb, és hát ezt tulajdonképpen kirakatta Oroszországnak. Putyin, vári, hát magyarok, Leningrádi származású, mm. én is mikor Magyar össze voltak, Magyar Leningrádi. Leningrádi, Mert hát Aha. amikor ö, ott született származás. a származású, szovjetű Leningrádi származású. Egyébként a térséget úgy mai napig úgy hívják Leningrasszkaya Oblast. Tehát a, a, a térség... A is az. Igen. 91-ben 20 évvel ezelőtt egy népszavazás döntött úgy, hogy uh -huh. visszakapja a régi nevét, de érdekes, hogy ez, ez nem orosz névám, mert ha e, Péterburg az lenne az orosz név, Igen. E, nem is, petográd, petográd ez lenne az orosz, orosz elnevezés, Saint Péterburg, ebből semmi nincs orosz, se a Szand, se a Péter, se a Bur, uh -huh. egy, egy is orosz. Nem most jövőtosan ez a neve. San a neve. Igen. Uh -huh. És hát ez a legszebb város, mikor 300 éves volt, 2003-ban, mert 1703-ban lakytott a Nagypétár, akkor Putyin meghívta a világ nagy vezetőit, amerikai elnökkel kezdve, akik el is mentek oda, uh -huh. és hát a, a, erre rendben hozták a várost. Nagyon szép egyébként, uh -huh. rendbe is van hozva, kicsit olyan patyomkinos módon, hogy gyönyörűek a utcák, főleg a főútvonak, de nem csak a főutak de már nagyon-nagyon menjen be az ember a, a dbarba, az útbarba. Ja. De te bementél? Egy-két helyre bementem, de nem sokat voltam ott. Uh -huh. Tehát azért ott a hátsúrvarokban nagyon-nagyon menjünk be. Uh -huh. de ott e egyszerűen, hogy mondjam, a szovjet romlás látszik, vagy pedig ezek az épületek belülről nem voltak annyira jól megépítve? Inkább az előbbi. Inkább ja. az előbbi. Ez a, ez a 70 éves igénytelenség azért uh -huh. az, az nem... Még, még örülhetünk, hogy ennyi is megmaradt. Hát ugye nagyon brutális történet a ma a második világháborúban. Ugye az épületek megmaradtak, szinte teljesen épső maradt a város, az embere pusztultak. Uh -huh. Nagyon brutális történet. Tehát ott hát kiéheztették Ki a németek tették, magyarul, igen. ugye. Úgyhogy így módon aztán a város épsében megmaradt, és az a régi házak kivéval már hozzányultak, ott is bontogatnak, nem csak Budapesten mm -hmm. sajnos, és amiket most építenek, azt inkább felejtsük el, mert az sem, az sem semmivel se jobb, mint ami nálunk történik. De az érdekes, amit még szeretnék a városra elmondani, hogy egy ilyen várost, ahol létrehozni csak uralkodói akaratra lehet. Ez demokratikus módon biztos nem volt volna létre. Láttam olyan, ö, olyat is, amely demokratikus, olyan létre, hogy mindenki megépíti, mondjuk, hogy mondjuk egy példát, a maga garázsát. Láttam milyen garázstelepeket, iszonyú. Uh -huh. Szóval itt nincs demokráciának helye. Megmondták, hogy erre fog menni az út, és akkor arra fog menni. Uh -huh. És amikor vitatkoztak a mérnekök, hogy merre menjem, Szentpéterváros Moszkva költ a vasút, és nem tudtak eldönteni. És végül a szára mentek. Az meg egy hogy az és meghúzta. Igen, nem csak egy helyen hagyta az ujját, és megpattant a szerúza. Úgy épült meg a vasút. Lehet látni a térkét. Igen. igen. Aha, a Szent újat kikerül. Igen. igen. Ö, tehát egy ilyen két... Szabad kézzel kérde. húzta meg, és akkor most... Nem, vonal az De akkor ilyen 100 méter lenne benne egy kis kanyar, tudom. Ja, na mindegy, de is mondható, de tényleg benne van az akanyar. E, és tényleg egyenesen megy egyébként az uh -huh. egész végesen. Mindenen keresztül, mosalakon keresztül nem számított. Uh -huh. e, és itt is az volt, itt is mosalak voltak ezen a területen. Igen. Azt mondta, tehát ide fog épülni a város, odaépül. Mivel töltötték föl? Hát voltak olyan épületek, amelyeket ö, cölöpökre lebelték. Cölöpöket, facsoröpöket, jó sokat, ezrével vették ezeket a cölöpöket le, iszony munkával. És csak arra alapozták például a Szmolni kolostort, a Néva partján. Egyébként, ha már statikailag nézzük le. ezt a dolgot, mert hogy Hát egy épületnek a súlya az sok ezer tonna. Igen. Ugye? Tehát, hogy mennyire időtálló egy ilyenfajta építkezés. Talán, hát, hogyha. Ha... Több, több, de ott nincsenek olyan nagy épületek. De hogy nincsenek, azok is vannak. De hát, többsége nem olyan. Nagy. Hát azok három emeletes bolták ott is vannak, Velencében is. De nem könnyebbek azok? Hát, lehet, hogy vannak könnyebbek, mert ezek a masszív épületek. De, de ezek hát... ugye ezek nagyon nagy kiterjedésű épületek, és gondolom vastag falakkal. Igen. Van egy utca. <laughs> még a nevét is kell mondani, Rossi, az egyik építész, az egyik olasz építész, mm. aki tervezte a várost. Az, a cár ö, parancsára, vagy talán ő kezdeményezéssel és a cárázak után kiadta a parancsba, építette egy utcát, 22 méter széles, 22 méter magas épületek veszik körül, két egyforma épület, és 220 méter hosszú mm. az utca. Ö, akkor még nem volt méter, tehát nem méterbe adták meg a méreteket, de így jött ki. És ö, egyforma két épület van a utca két oldalánál, a végén egy színház, az elején pedig egy félköréves -fél -fél -fél tér. Tökéletes várostervezés. Uh -huh. Ez a várostervezés keresztény. Na várjál! És élni milyen egy ilyenben? Azért lehet benne élni. Mert ugye ez, ez azért eléggé, Na. hogy mondjam, ez nem egy organikus várostervezés. Ezek a, a birodalmi épületek, amelyek Sömbó és Ágár is vannak festve, és meg lehet különböztetni őket. De ezeket körülvesz az élő város ugyanis aztán ezek mellé beépültek különböző ilyen palották, olyan paloták, ilyen bérházak, olyan bérházak, és élővé vált. Meghatározták az utcabonalat, a csatornákat, és Kiki -ki, megépítette maga épületét, és egy tökéletesen élővé vált. És azok az épületek, ami már nem állami, vagy, vagy cári rendelkezésre mentek tehát magánépítkezések volt, hogy ezt a stílus mennyiben őrizték meg, vagy követke. Hát ugye ott attól függ, hogy melyik időszakba épült, de az illető korszaknak a ségusát hozzák, ha, kraszi, ha 19. százvédék a klasszitista ha annak a százannak a végén épült, akkor már eklektikus, uh -huh. Annak a, de ezek nem ütnek ki, nem rinnak ki, csak a modernizmus, amelyik mindent sublobot és kiri mindenből, tehát ezek nem ütik egymást. Uh -huh. Lehet látni egyébként. Még egy-két próbálkozás volt a száz évvel ezelőtti előző századfordulón, hogy orosz motívumokat vigyenek bele épülethommokzatba. Uh -huh. Ilyenre is van példa. Uh -huh tehát ezek ilyen változatos, de ugyanakkor mégis egy egységes képet alkotó uh -huh. városomagot magot alkotnak. mondjuk a léptéke az, az illeszkedett a város. kicsit mint uh -huh. Budapesten, ott is uh -huh. kiki megépítette maga bérházát, uh -huh. és, és milyen jól néz az ki. Tehát uh -huh. ez, ez az, hogy most nem minden birodalmi, az direkt jót tett a városnak, és nagyon is élhetővé vált, és egy kulturás központ. Na, ez nagyon lényeges, hogy pláne, ha mi voltunk a, a a Nyevszky Prospekt őszomtényságában egy téren a, a Pétervály rádió épületében voltak az előadások meg a próbák, és ugyanazon a téren a filmpalotában volt az ebéd. Ezek is régi épületek? Ezek egy egy is régi épületek, mm -hmm. de már olyan 100-120 éves, mm -hmm. nem, nem 200 évesek. Mm -hmm. Ö, és ott ö, az az utca, amelyikben mi, mi voltunk, az olyan kicsit, mint nálunk a, a Pesti-Bodvé, a Nagymező utca, tele színházakkal, ott van uh -huh. a Főharmoni épülete, uh -huh. ott van az Orosz Múzeum, szóval nagy kultúrás élet van ott. És mi is elmentünk egy barátot megnézni, ö, tehát ez egy kultúrás program része volt egyébként ez a fesztivál. Itt van a, a hátulján ennek hát, egy nagyon, nagyon gazdag program, velünk. amelyiknek tizen, mi július 11-én érkeztünk, és hát. 12 től ez az összes programon részt vettünk, vagy éppen mi adtuk a programot, már jönös volt, mi léptünk föl. Nemzetközi társaság. milyen volt? Hát Novgorodba amikor elvittek minket, oda is elvittek egy kirándulásra, az olyan ongorod az oroszoknak, mint nekünk vizságárd és tesztelgom együttvéve. Tehát a középkori ö, főváros. M mert Moszkva 1300-as években alapította a hűlődolgorújkai fejedelem, Annak előtte ongorod volt a központ. Tehát a mi ö, ö, ápátházi időszakunk a ami nálunk 1301-ben hat állpártház, álpár, az az időszak, abban az időszakban Novgorod volt a központ. Uh -huh. Az uh, Péterváról délre, délre uh -huh. van. És uh, oda is elvittek, és ott a Volho folyó partján a Kremmel szemben, mert minden régi nagyvárosban van egy, uh -huh. egy Krem, egy erődítmény, ott volt a színpad fölállítva, gyönyörű helyen, szabad téren, és ott volt a fellépésünk, hát több kórussal együtt, és hát most szerintelenség nélkül mondhatom, hogy vastasok kattunk, és addig nem hagyták abba, mi lenne volt a utolsó ember és a színpadon uh -huh. pedig sokan voltunk. E -e mit énekeltetek? Hát ezek, amit mi ott, ott énekeltünk, ezek 19 részben 20. századi, tehát már viszonylag újabb keletű egyházzenei művek. Ezek több szólamúak. Helyenként nem is négy szólamú, hanem hat, meg nyolc szólamú, tehát még a basszuson belül is ketté vált a bariton meg a uh -huh. basszus, csak úgy haza uh -huh. beszéljek. Tehát nagyon kifinomult hangzás uh -huh. van, de ugyanakkor erőteljes is. És hát a ezt a hangzást nem lehet visszaadni, mert ha valaki hal mondjuk akár orosz négy dologat énekelni, olyan telten tudnak érnekkelni az orosz nők, ilyen, uh -huh. ilyen sehol máshol nincs. De ehhez van valami speciális hangképzés egyébként? Hát, ez uh -huh. esetre válogatja, például volt egy szódistánk, aki önkéntesként jelentkezett, hogy a szódista lesz, egy nő, hát mondjuk volt is testalkata hozzá, olyan hangja volt, ő, ő volt az egyik uh -huh. hát éneknél a szólista, hát szinte leénekelte a kórus, szóval uh -huh. vannak, vannak ilyenek. És, és, a, és a kórusban is azok Hát hát érezhető volt, ha ez orosz, o, o, sokan mm -hmm. voltak oroszok, ugye? Már az oroszok ezt a nagyon mély igen. basszust, ezt például állati jól csinálják. Az is, igen. az is, volt, bár a basszusban éppen gondok voltak, vala a kevesebb férfi volt, oroszoktól éppen nem jöttek férfiak, külföldiek voltak főleg, úgyhogy ott volt, amikor az embertem észre magam, egy egymagam vörmögök. Na mindegy, most nem, nem ez az érdekes, mm -hmm. de... Ez a, ez a hangzás valóban olyan, ami, ami csak ott hangosz, hangzik el, és érdemes lenne most egy folytatni pásikra, egy. Igen. Egy, egy férfikor fog következni. Ugye, hagyományosan az ortodoxiában, de nem csak az ortodoxiában, a gregoriánban is férfiak énekeltek. Még a, a barokkorban is, még, még a szoprán ö, alt ö, hangokat is férfiakkal énekeltették. Hát elég brutális történetek ezek, hogy, hogy, hogy, hogy érték azt el, hogy ilyen hanguk legyen. Ö, tehát valamikor tényleg a, a 18. tól kezdődik az, de inkább a, még jobban 19-től, hogy vegyes karok jöttek létre. A hagyományosan a liturgián férfiak énekeltek, hát leginkább szerzetesek, és ezzel a erőteljes férfi a kórus is ezt illusztrálta. Egyébként ez a tavalyi hasonló fesztiválnak a hangfelvétele, amit most bejátszottunk. Egyébként, és hát ott mi két mesterünk is volt, a André Petrenko, aki ott egy színházi rendező, tehát nem, nem kispályás embereket küldtek. Tényleg mindenből a kaptuk. És a másik pedig a, a Alex Szelyzsukhov, aki pedig a valami Kolostónak a, az énekmestere, valami az pedig a Ladogatónak szigete Pétervártól Északra. Ez egy hatalmas méretű tó, lényegesen nagyobb a Balatonnál, a Be Európának a legnagyobb tava, akkor, amikor mentünk át a hajó, nem láttuk a partját, szóval egy iszonyom és a hajó út maga 80 keresztül tartott, még odaértünk Péterváról, úgyhogy rendes kabinunk volt, és ott aludtunk, szóval, így mentünk be, És visszafelé jött egy vihar, és rendes tengerbetesen kaptak az emberek, mert annyira pulámzott ez a méretű tó, és onnan folyik ki a néva amelyik átfolyik a városon, és a néva az, az hát Dunaméretű folyó, nagyobb hajók mennek nekartak, mint a Dunai hajók, mert a hidak vagy magasabban hivelnek át, vagy pedig fölnyithatósak. Mm -hmm. Ez is így adották meg, hogy ahol a keskenyebb, már már szétágazik a torkolatánál a néva, ugye ott már e, ágak már keskenyebbek, és nem tudták úgy felemelni a hidakat annyira, hogy a hajók, nagy hajók átmelsenek alatta, ezért fölnyitják, mi is látok a saját szemünkkel egy órakor, hajnal egy órakor, és aztán három óráig van a szem nyitva, több híd is van, még vasúti híd is van, amit fölnyitnak, sőt nem is fölnyitják, hanem föl elmedik az egész mindenséget mindenestől, az egész hidat. Elképesztő szerkezetek vannak ott, és ezek nem idegen forgalmi látványosság csupán, az is ott sorakoztak ezek a hajók, és mindenki nézte, hogy fényképp nyitják a hidat, hanem ténylegesen használják a, a nagy hajókat, így, ilyenkor így, így, engedik át. És így módon tudnak a tengertől a ladogatóig fölmenni a nagyobb méretű teherhajók, meg a ilyen nagyobb méretű személyhajók, hogy csak ilyenkor tudnak átmenni a városon. Tehát ez ilyen meg megvan van szervezve. tovább megyünk, most egy, egy picit menjünk vissza a fesztiválhoz, jó? Igen mert uh, az, hogy két mester is volt ott, vagy hogy itt váltogattátok egymást? Hát Többfajta kórusba ez... lehet egy uh, részt venni. Uh, Van aki több Tehát nem az volt, mint mondjuk itt egy, mondjuk egy nem tudom én, Kodály versenyen, hogy elmegy egy kórus, egy darabot, és akkor kvázi hát, uh, versenyeznek. Nem, nem itt, itt volt, mit tudom én, 90 ember, aztán ennyien voltunk emlékeim szerint nemzetközi társaság, a fele orosz volt, a másik fele külföldi, egyik a legtöbben a külföldiek közül talán a szerbek jöttek, érdekes volt a svédek, elég sokan jöttek, és talán a harmadik helyen magyarok mi voltunk, yeah. akik elég sokan jöttünk. De voltak ott görögök, de a volt, svédek, azok svéd-svédek voltak? Svéd-svédek, svédek, igen. igen. érdeklődtek ez iránt. Igen. Egy, nem is volt föltétel, hogy valakinek a vallása ilyen legyen? Nem, ez nem. nem. Sőt, oroszul sem kellett tudni, a angolul tudott, és már igen. Volt, le volt, volt forítva. Hát úgy, ahogy nem volt mindig jó a forítás, de, de két nyelven ment, direkt ezért a külföldieket uh -huh. vér. És hát mondom, volt egy olyan kórus, amelyik a 19. 20. századi többszólamú kórusműveknek a. Ezt ott tanultátok be? Igen, ott oh, tanultuk aha. be, bizony. Te te egy, ez a kórusműveket. Ez egy. Ez nem is egy fesztivál, hanem ez lehet, hogy egy fesztivál, de ez, ez egy nagyon különleges, mert hát itt nem kész darabokkal mentek, hanem, hanem egy kicsit örömzene is. Hát abszolút, hát ez egész egy csodálatos. De li liturgiában is kapcsolódhatod? Azt is volt a végén, az is volt. Az meg a másik kórus, a Zsukov féle, amit most legutoljára hallottunk, ez a erőteljes férfi kórus, ez, ez a régebbi típusú éneklés, uh -huh. ami vagy egy szolamú, vagy pedig egy szólam és alatta egy úgynevezett iszon. Nem eny, hanem en a végén ami azt jelenti, hogy egy kitartott, hosszan uh -huh. kitartott hanggal uh, alá Igen. énekelnek. Uh -huh. Ezt időnként följebb, lejjebb megy egy-egy hanggal esetleg, uh -huh. de ezt hosszan kitartják, és ez, ez a másik hagyományos éneklési mód, ezt is fogjuk majd hallani. Tehát hagyományosan ez volt, és akkor különböző 19-20 jöttek az igazi többszól uh -huh. művek, és a a, a valami énekek azok a régebbi típusok voltak, de aki akart, az tanulhatott ereti görögtől, görögországi göröktől bizánci, ereti uh -huh. bizánci énekeket. Most előtt én számomra, mert én ebben nem ástam be de magam magamat, hát én nem be a világban nőttem föl, hogy, hogy a régen is kottáztak, csak nem olyan módon, ahogy most hanem ilyen, bocsánat, hieroglifa e, jelek jelennek meg, ami nekünk teljesen értetetlenek, és mégis ezek őrzik a dallamot. Uh -huh. Van, amik például a görögök úgy csinálták, hogy a jelek arra utalnak, hogy az előző hanghoz képest mennyivel van följebb vagy lejjebb a következő. És mindegyikre van egy jel, ha kettővel van följebb, arra is van egy jel, ha hárommal egy újabb jel, és így egészen a hétig. Uh -huh és a le, le, elemenésre, és külön, igen, bonyolult egyébként olvasni egy ilyen kottát, és van egy, arra is jel, hogy ha a hang marad ugyanazon a. és mindegyikük uh -huh. külön nevük is van a görögöknek, nagyon kifinomult egyébként a görög kultúra, és azt hírek is amelyikkor a hang ugyanazon a magasságon marad, és akkor egy eh, erről nevezték el ezt a kitartott alá festő hangot. A görögök így énekelnek tehát egy kicsit másképp, mint az oroszok. De voltak ott szerbek is, akitől szintén lehetett tanulni, sőt, még brúzok is. Tehát mindenféle rendőrangú különlegességet. És, és minden második este ö, egy koncert volt, amit ö, a kapella az egy koncertterem. Ö, meghallgathattunk a legkülönbözőbb kórusokat, voltak ott oroszok, ö, ö, bolgárok, románok, gúzok, tehát mindenféle kórusok jöttek, és szinte minden második estére jutott nekünk egy ilyen. Úgyhogy este nyolckor kezdődött, kb. 10 tízig tartott, a nap még fönt volt, tíz órakor, ott volt a téli palota mellett, és akkor a palota téren keresztül mentünk haza. körülbelül fél volt, mire erre eleve hazaértünk. Mm -hmm. A nap Ak mikor nyugszik ilyenkor? Fél tizenegy, tizenegy, valahogy így. Éjfékon még világos akkor kezd besötétedni. Mm. Ez egyébként a városra kihat, tehát az élet az ilyenkor folyik. Abszolút, folyik, abszolút folyik, minden jár. De el is tolódik, tehát mondjuk meg van engedve, hogy másnap mondjuk 10 órakor akkor menjenek munkában a nyolckor? Talán az nem, mert azért, de hát az kiki ki, magad tudja, hát aki Aha. este legénege is tegyen az, hát, de, de nagy élet van, nagy élet mm -hmm. van este is. Hát, hát nem megy le a nap, hát hogy mm. feküdjön le az ember, hogy fönn van a nap? De várj, mikor kell fel a nap? Hát olyan három akkor vagy ja, tehát persze, hamarabb is föl hamarabb kell. Hamarabb is föl kell, Ja, igen. akkor hamarabb mehettek dolgozni. Akkor az még jó <gül> is. Nem az van, hogy így átolódik. Persze, persze igen. hisz a, Hát ha megrövidül a az éjszaka. Így, igen. Így lehetek a napjaink. Ez nagyon szokatlan lenne. Abszolút, abszolút uh -huh. így van. De, de nagyon kellemes egyébként, mert nem is az észre az időm. múlás. Nem lett ettől ilyen, hogy mondja milyen utazási időeltolás ha ja, Nem, azt állapotottuk meg, hogy hát az utalás, nem, nem az alvásról, szóval otthon majd alszunk, majd Aha. összegyűjtjük. Hát 60 általában soha nem aludtunk, szóval az, az uh -huh. olyan nem létezett. Uh -huh. Egyszer foglott elő, hogy éjfélőt hazaértünk, szóval uh -huh. mi, mindig volt valami, meg hát tényleg világ egyik legszebb városában az ember nem aludni megy. Uh -huh. Tehát végül is ez csak köszönni lehet, hogy az orosz állam bőkező volt, hogy az összes költségünket állta, uh -huh. és hogy a külföldiek, így meghívta, hogy ezt a kultúrát megismerjék. Uh -huh. Hát én ugye nekem ez a zene megtezett, és így kezdtem bele. De uh -huh. neked azért, hogy mondjam, családi gyökereid szerint volna között hozzá? Hát igen, félig szerbszámolású vagyok, valóban, uh -huh. bár a nyelvet nem ismerem. Ja, mi, ha már volt, van szó, ószlából énekeltünk, ami olyan az oroszhoz képest, mint az olaszhoz képest a latin. Neked uh -huh. a, a, a családban már nem is beszélnek szerből? Hát a, a húgom az, az tud, Elő ja. jobban hát... Monzódott er, jobban ehhez. Igen, uh -huh. igen ő mai napi kiároda, meg szóval uh -huh. ott... Van is? Van, van, van, igen. Uh -huh. Van. De tulajdonképpen ez az a szerbség, ugye rác szerb, igen. ez ugyanaz? Mondhatjuk, igen. igen. Mondjuk Szentendre Igen, pl. például, igen. ugye? Igen. Igen És gondolom viszont. Budapesten is jó pár Így van. Így van. Hát pont a tabámban ahol ilyen uh -huh. lakom, a szerbek laktak, uh -huh. ö, mai napig Rácz fürdőnek hívják az ottani nem nemok ok, nélkül hívák annak. De, ja, akkor te nem is véletlenül laksz a tabámban. Ne, hát ilyen szempontból véletlen, mert a májék vették ezt a lakást, nőle, yes, és ők nem voltak szerbek, uh -huh. tehát ez, ilyen értelemben. Véletlen... rá, rá Igen, véltenül. rá arra a uh -huh. helyre, és így kerültem a tabámba. vet mm -hmm. voltak ott a szerbek is, de ők ugyanúgy orosz Én is tanultunk. is orosz óra, <gül> <gül> bizony, mint a régi szép időkben. <gül> nem gondolták, hogy neked ez miért jelentett annak nem, én annak ideje nem volt ez nekem problémám, mi rossz tagalata jártam, csak hát aztán elhanyagottam, és elég elfelejtettem, de a ciri betűken is gondolom, viszont az a oszláv, az nem is ciri dolgozik, hanem ilyen ősi, hát lagolírásmóddal, ami helyenként bizony ez nehézséget okozott az elolvasása, ez külön át nekünk, hogy ez a jel, ez mit jelent. Ugyanarra a hangra két-háromféle betű is van, és tudni kell, szóval elég, elég, elég meg, én megfogtam akkor egy fonalat, és egy egész világ jön vele. Uh -huh. szóval mi, mi, Ez szóval... azért, azért érdekes, mert tulajdonképpen ugye itt ülünk most Európa közepén, és egy, hát mondjuk keresztény hagyomány, de mégis egy keleti Igen. dologról beszélünk, ami, ami, ami a legtöbb magyar számára ö, hát ö, csak kevéssé ismert. Jó, oké, van, mit tudom én, nyírbátortok, ez azért vannak, vannak... Hát az örök katolikusoknak a liturgiája eléggé hasonlít a, a ortodoxhoz, és azok már azért vannak Magyarországon. Azok vannak, de mondjuk a hagyományos orosz ritusú, az, az viszonylag kellés. Hát a petőfé templom. Igen. És érdeképp csak mondanom, létezik magyar ortodoxia, bár valóban kevesen vannak uh -huh. nyomokban, de Petőfé-téri templomban magyar nyelvű istentiszteletek vannak. Igen. Tehát vannak magyar nyelvű hívek, akiknek a kedvé a magyar nyelvű isen és is vannak. De uh -huh. létezik ilyen, pont ahol a, nem, a kiállításom is van, uh -huh. pont a, a oltalós templomban szemközt van. Uh -huh. Tehát ez egy külön világ, nem csak énekelésre volt szó, hanem hát történelmről is volt szó, magáról, a vallásról, uh -huh. komoly előadásról hangzottak el. Uh -huh. Uh -huh. Tehát mindenhol a, a legjobbakat kaptuk, és hát nem csak hogy ma no, vittek el minket szigetére, uh -huh. amit úgy hívnak az Orosz Atosz. Atosz ugye a Görögországban az a Szent sziget, vagy uh -huh. félsziget, ahol kolostorok vannak. Uh -huh. Hát az az Orosz Atosz, ahol a, a sziget tele van kolostorokkal és templomokkal, és uh, oda el minket hajóval, uh -huh. a ladogató uh, a vízén keresztül, uh -huh. és ott volt az, hogy, hogy nem csak koncerten adtunk, hanem liturgián is részt vehettünk, Ö, egyébként a templomokat helyreállítják, vagy ma helyreállították, vagy újraépítették, mert rengetegesen leromboltak. Építettek úgy, a új templomokat? És? Új is. Sőt, fa templomokat építették. De az újonnan. modern stílusban vagy? Nem, nem. nem. Az ott Orosziában, a templomban nincs modern. az olyan, mint az ikonfestészet. Ott, ott nincs modern. Uh -huh. Nincs modern templom. Ilyen, nem létezik. A uh -huh. most megépített fatemplom, templom is teljesen hagyma kopalákkal. Uh -huh. Csodálatom is egyébként, hogy ott tudnak ilyen mestereket találni, akik ilyet uh -huh. tudnak építeni, zsindejtett. De valahol az a furcsa ebből, hogy végül is, ha visszatérsz az időben, azért ez hány éves stílus? Ez, ez, 1800, 1000, hát ez ő ő ezer? 1000 Hány éves, mondjuk? Ezer éves. Mi, mondjuk, a Nomgoroba voltunk a legrégebbi orosz templomba, azt mondták, ami közel ezer éves. Tehát ilyen értelemben ez egy játék a történelemmel. Hát, de ők is valahonnan vették uh -huh. ezt. Ők 862-ben fötték fel a kereszténységet, azért tudom, mert, hogy Nogoróban volt áll egy emlékműjelről, ami 1000 ez a ezredik évfordulójára, 1862 ben még ez egy bizonyos második Sándor uh -huh. Alig sokkal előbb, mint a magyarok. Bizony. Uh -huh. és, és honnan vették? Hát Bizáncból. Uh -huh. Konstantinápolyból. Uh -huh. Tehát ők de valahonnan persze. vették, ezt nem a jókból szapták. Persze, hát átalakították, változtattak rajta, de azért ők is vették valahonnan a mozaikokat például, meg a liturgiát, meg a templom kialakítását, a centrális teret, uh -huh. a kupolákat. Tehát azért az nem... Hát ö... csak, én csak arra is gondolok, hogy azért ez fölvet egy olyan érdekes kérdést is, amikor mondjuk a magyar stílusról próbálunk Igen. beszélni, hogy mi, mi az a magyar, mert némelyek vissza akarnának menni egy bizonyos időre, amikor még ez magyarabb volt. Akkor nem volt meg építkezés. Akkor meg nem volt akkora építkezés, és és főleg a modern építkezésnek a motivumaival nagyon nehéz összehozni. Tehát olyan értelemben, mm. hogy, hogy mondjuk egy magyar parasztház, vagy nem tudom én, földház, meg mik voltak a magyar dolgok, vagy, a, vagy az a faragott mm. dolgok, amik erdélyben vannak, azokat, azokat hát szervesen nagyon nehéz a modern építészetbe beleilleszteni. Hát láttam olyan épületet éppen az őrségben, ami úgy nézett ki teljesen, mint egy századfordul, előző százalfordulós épület, és tudom, hogy most épült meg. És, mm -hmm. és akihez szoktam járni, a Molnávi József az ő házatotás mutogatni. Na, itt van egy igazi hagyományos, őrségi ház, és igazuk van, de hát történetesen 25 évvel ezőtt épült. De ebben az esetben ez hogy mondjam, nem anakronizmus? Nem, nem. Figyelj, a Ö, tulajdonos olyat épít, amiért akar. Ha neki a, a, egy gazetista házat, akkor felépít, akkor azt fog felépíteni. Senki ebbe bele nem szólhat, kivéve az építési hatóságot, amelyek meg éppenséggel nem szokott eszitikai kérdésebe beleszólni, uh -huh. úgyhogy ö, nincs anakronizmus, hogyha valaki a saját pénzét olyat akar építeni, ami neki tetszik, hát akkor építsen. Hát ja most, most kicsit nem ilyen jogi alapon gondoltam ezt, hanem arra gondolok, hogy van, ha mondjuk veszük ezeket a, a, a orosz templomokat, és ezt az orosz stílust, mm -hmm. akkor ennek végül is, ha azt veszük, akkor ők megpróbálnak egy olyan hagyományt megőrizni, amit mondjuk sok száz éve folyamatosan már ugyanúgy csináltak. Egy, Tehát nem. ilyen értelemben ők dacoltak mindig is az idők szavával, és ehhez képest persze nagyon mulatságos, hogy az egész Szentpéterváron van. Ö, míg azért mondjuk egy klasszicista épület, az egy kordivat volt, akárhogy vesszük annak, van eleje és van vége, és utána azt, azt nem nagyon építettek már. Ezek az európai klasszikus hagyománynak kezdődtek a görögökkel, a timpanon, az osztop, az osztopfők, a, ö, tehát ezek, ezek a tagozatok, a párkányok, ezek mind onnan vannak a görögök Csak ezek nem kéne, hogy legyen egy funkciójuk, mert ugye ma ezt megcsinált betonból, azért áh, ez nem ugyanaz. Funkció, inkább ez egy külön műsor lehetne a véleményem a funkcióról. Uh -huh. ö, tehát eh, helyenként még volt is nekik, de az is a funkció, hogyha valami szép, ez egy funkció szerintem. Hogyha az ember be esztetikai örömet, okoz, az azért funkció. Nekem, ez a ugye Jött, Ugye Jöttek utána a rómaiak, aztán vala, volt valamit ezer éves kihagyás, uh -huh. és aztán jött a reneszánsz, amikor megint ezeket a mintákat visszahozták, majd ott jött a barokka, amelyik ezt megburjánoztatta, majd megint a klasszicizmusban megint visszajött, aztán a romantika kicsit megint visszacsenálta, aztán jött a daktika, megint visszahozta, és utoljára, amit mondtam, ez a bizonyos uh, szociált neoklasszicizmus, hogy így mondjam, amelyik ezt az európai klasszikus minták szerinti uh, épületet építette, tehát azt kell mondjam, hogy több mint kétezer éven keresztül ezek a minták uh -huh, értek. Uh -huh. ezek, ezek nem kell lenézni, nem kell, ezek nem ok nélkül, Ezek a, uh -huh. a Európának a, a legjobb hagyományhoz tartoznak. Uh -huh. És, és hogy, hogy, hogy most nem tízezer éves, most ez nem számháború kérdése. Az, hogy az oroszok ezer éve templom volt, ezer év is a uh -huh. nagy idő. Tehát és, a, és ők és a mintákat még régebbről vették. Ezt, ezt szóval hogy vannak, mit tudom, a japánok is, ha építenek Igen. egy templomot, akkor régi szílusba építenek. Pert, még a házukat is. Hát, Ugyanaz a templomot, a, éven, az minden minden állt, és, a másik és, helyre, És Csak... hajlamosak ugyan egyszerűen, ahogy szokták épített templomokat ezer évek óta, ők ma is ugyanúgy építik Így meg. Így van, ott nincs modernizmus. De, de valahogy a ah nyugati kultúrában benne van olyan, hogy hát ez azért úgy, ez úgy ciki, tehát egy, egy, egy alkotónak valami újat kéne alkotni. Megnéztetnie, hát hogy e... úgymond a kornyelvén, a stb. Ora, egy hagynak hát. meg a kutyák uh -huh. a parban, ők ketten szótak jelet hagyni. Ö, ö, ez az Ortorosziában egyébként nem ciki, sőt, már tovább menjek a iszlámba sincs modern mecset, olyan nem létezik egy modern mecset. Meg akkor is, hogyha ha van a mecset, mert földrengés veszélyes területen uh -huh. épült, a legklasszikusabb minták szerint van megépítve. Tehát egyedül csak a nyugati kereszténység az, amelyik, ha beengedte a modernizmus még a templomépítészetbe is. Más vallásoknál ilyen nem volt. Volt rossz, hogy hát De hallgassuk. szerintem Jó, hallgassunk akkor megint kis zenét. Kérdezzenek elképzelni, hogy mi ez valamban a, a liturgián elénekeltük. Egy e, gyönyörű templomban, a karazatom. E, hát, pontosabban ez még lent, lent volt, amikor a, a koncert volt, hát akkor is, szóval e, az egész templom végesten végig e, ikonokkal borítva. E, hát, e, és ugye a jégnek a gyertyák, ott vannak a hívek. Hát ezt, ezt látni és érezni kell, ezt így. Csak nehéz visszaadni ezt az érzést. Mindenesetre tényleg a gondosodés kegyelmét tartom, hogy ott, ott, ott lehettem, és hát úgy érzem, hogy ezt a mostani attitűdöt, hogy most ilyen nem tudom milyen alapon még mindig ilyen történelmi sétődötségi alapon nem szeretjük az oroszokat, nem tudom mit, nem szeretünk rajtuk. Egy, egy nagy lelkű és nagy nép, nagy hát, kultúrában rendelkező nép. Nincs olyan nép a világon, akit, mint népet ne lehetne szeretni. A politika, Így van. politikától e, lehet szenvedni. Vannak különbségek, Igen. az oroszok a, a, a nagyok közé tartoznak nem csak méretben, mm -hmm. hanem lélekben is, mm -hmm. kultúrában is. E, valóban a, a történelmük traikusan alakult, és az is traikus, hogy mi mindig a másik oldalon találtuk uh -huh. egy, amikor egymást, magunkat, amikor összeütközésre került a sor, Megyődésem, hogy nekünk dolgunk van egymással, magasabb szellemi szinten, nem politikai, meg, meg erőviszonyok, meg gazdasági, meg ilyesmi szinten mondom én ezt, hanem szellemi szinten, és az ilyen kapcsolatfelvételek ezért is fontosak, hogy a, a főárammal szemben, hogy most a Moszkvetet átnevezik, meg ilyesmi. Szóval ezek, ezek hibák, egész egyszerűen nem tudok más mondani. Ö, ö, nem szabadna semmifele ilyen sértődöttségi alapállásból kiindulni, egészen más világban most már ott. Ö, ö, amitről beszéltem, azt már még egyszer nem akarom elmondani, hogy milyen fejlődés van. Mondjuk a ottani gazdaságvilága ugyanakkor az inkább ijesztő. Ugyan ugyanakkor az is igaz, a, nagyon erős, a, ezt mondani. nagy maffia világ is Ezt él, akarom mondani, igen. hogy ott is a fogyasztói világ sajnos betette a lábát, ott is már nem úgy van, mint régen, hogy ha, ha nincs áru, hanem ha van pénzed, akkor mindent kapsz, ott is már komoly árak vannak. Valóban van bűnözés, és uh, hát a, a, a, a Putyinnak köszönhető, hogy az ország egyben maradt, mert a, uh -huh. a kiskerálságok is bejöttek, ahol óriási értékek vannak, a nagy uh, nyerságok készletek, meg mit tudom én, a nem kispályás méretek uh, vannak. Valóban látni óriási limuzinokat, mert terpjárokat, uh -huh. ez mind igaz, ez mind együtt igaz, de ugyanakkor az is igaz, hogy alig láttam kódust, hajltan meg egyet sem láttam. Uh -huh. Ahogy hazajöttem Budapestre, már is megállapítottam, hogy itthon vagyok. Uh -huh. Tehát e, e, e, egyrészt másrészt, van, egy, van egyfajta szellemi futás fejlődés, másfelől meg valóban ezek a jelenségek is igazak, de hát mi? Hát nálam is bűnözés, tehát uh -huh. csak a nagyságrendek mások. Más hát, nyilván persze másfajta emberekkel is találkoztál ott, mert, mert ez egy kulturális találkozó alapvetően, Igen. ugye ez tényleg messze van a politikától. Ezek szerint, hogy mondjam, tehát a emberi megnyilvánulásokba te nem éreztes Nem, milyen. én mentem a metró, naponta utaztunk, uh -huh. egy gyönyörű éppként a, a, uh -huh. a metró, mert még a háborúr kezdték építeni, ötvenes es éve ö, csak át, de hát az első vonalak a, a, a, a, ezekkel a Szociál állomásokkal, de úgy lehet elképzelni, mint a Moszkvai metrónak és a régi állomásai, hogy mindenféle márványokkal burkolva, ott is van mozvaik, ott is van köintarzia metróba, uh -huh. csillárok vannak, szobrok vannak. Uh -huh. Az a... azért nem túlzás az egy Hát Miért? <coughs> hát, mér? Hát, mér? Mér? Maga a metró meg bejön ezek csúnya dobozok, az azért nem olyan szép. Ugyanolyan metrokocsik állnak <coughs> azért, Egyébként. <coughs> Érdekesség. És a újabb állomásokon is vannak egészen új keretőkői interáziát például. Meg, meg, meg szokott. Nekem meg azért minden... metróba a kisföld alatténak a régi kocsijai, meg a hát, régi így, állomásai, hát az, az... mert az egy, az egy az egy nagyon esztétikus, de mégis egy olyan ipari valami volt, de roppant esztétikusan és egységesen volt megcsináltat. Nem van. volt belekeverve egy palota stílus vagy bármi, hiába megy az Andrássy út alatt. Az biztos, de viszont a, a, a, a társaim, akikkel együtt voltunk, azok bőszen a metróban, Aha. nagyon tetszett nekik ez a Aha. sok változatos szépség, amit láttunk. De az újabb államások is igényes egy egyébként iszonyú mélyre lefúrtak, mert a néva alá le kell menni. Le kell nekik is menniük. És lent a gránitban, úgyhogy nem volt kis ezt megépíteni. Uh -huh. Csak úgy érzem, hogy ezek. Uh -huh. itt, itt azért valamit, valamit építettek. Ö, tehát visszatérve be kell látni, hogy ez most már egy másik világ, és, és mm. ö, ö, nekünk is másképp iszonyulni, és ö, ezeket a gesztusokat, nekünk is gesztusokat kellene honorálni. Most ugorjunk egyet a névapartjáról, a Dunapartjára, égérted, hogy a igen. A, a kapcsolatban vannak fejlemények. Igen, is vannak fejlemények. Osz. Hát <coughs> kémem jelentették, hogy a réthelyi Miklós miniszter hosszas húzavona után aláírta azt a rendeletet, amelyik számos más hát, értékes épület meg egyéb objektum mellett a rakpartokat is védeti nyilvánítja. Hát ez már úgy volt, hogy áprilisban meg fog jelenni, aztán minden hónapra-hónapra húzódott, hát valószínűleg azért is, mert miután nagy, hát, objektumokról van szó, azért, azért nem mondok objektumot, és nem pedig épületet, mert a rakpart sem épület, de a Margit szigetet teljes egészében védetté nyilvánították, mindenestül, szöröstől, böröstül, és ott partfalat is, csak ugye ezzel, ezzel, ezzel együtt és az egész vekele telepet minden estül, hmm. tehát nem kis pályás, meg hmm. egy, egy, egy, egy vasútvonalat például. Igen, melyiket? Tehát... A Bakonyban van egy valami kisvasút, és, és ott azt szémet levédték. Tehát ö, nem csak épületeket uh -huh. nyilvánítottak védetté, hanem ilyen komolyabb uh -huh. objektumokat is, és valószínűleg hát itt az ellenérdekek is erőse. De ez ilyenkor. már egy új szél, mert szoktak régebben is ilyen objektumokat levédek, nem csak nem nagyom, egyes épületek nem voltak. A vekele terep az egy áttörés, a, a uh -huh. aparat is áttörés, uh -huh. a Margit sziget is áttörés. Uh -huh. Hogy hogy az hogy tulajdonképpen ezt kellett volna csinálni, csinálni a... a, a Pesti belvárosra. Abszolút. Hát egyébként ö, ez éveken keresztül ment a vita. Mert ö, a Kutás Pörső hivatal előző vezetője szükséglén tartotta a például a elvédését. Mondván, hogy ma lesz világörösségi törvény, és majd az majd azt le fogja uh -huh. védeni, Ami most meg is ö, valósult, ö, talán már is fogadták azóta. De az mit véd le? A világorosségé nyilvánított területeket. Uh -huh. De például a nem világörösségi területen van, a Magyar Szégesen világörösségi területen van, tehát vannak olyan különös értékeink, amit az UNESCO nem véd, de attól nekünk még védenünk kell, és nem egyenként védegetni minden egyes uh -huh. épületet, minden Budai Várban ki van élva minden egyes épületek, én műemlék, műemlék, műemlék. Hát menne az egész mindenséget területileg védeni? Uh -huh. Tehát uh -huh. ugyanez igaz egyébként valóban a Pesti belvárosra, meg a Budai városra Nem Mondjuk, is. ha így le lenne védve, ugye a, a, a kilőtt házak helyébe a várban egy-egy Modern épületűek. amik általában egész jól néznek Azokat ki odafigyeltek, hogy ne akámielnek. De ez belefér egy védett területre. Abszolút, belefér. Is? Abszolút belefér. Legalább akkor már ezt a megfontolások is bejönnének az építési engedési eljárásba. Mert pillanatnyilag, hát ugye elvileg van egy tervtanács, ami nem kötelező, mert előszó volt ebben a műsorban. Tehát ettől az építető azt csinál, amit akar. Ha a tervtanácsnak nem tetszik, hát a tervtanács. Szóval uh -huh. ez egy mezei vélemény. De hogyha a hatóság, hogy mondjam, egyetértésével lehetne csak kiadni a engedélyt, akkor már régen is érdembe bele lehet szólni, ide nem lehet akármit építeni. Uh -huh akárhol mennyire és mennyi pénze van az életőnek, akkor saját lehet akármit építeni. Köcsét hasonló szerepül lenne ez, mint a közmunkatanács volt a maga idejében, ott szeretett akármit építeni, akármennyi pénze volt az életőnek. Uh -huh. Ott is készültek vadabbnál vadabb tervek a 30-as években. Láttam saját szememmel ezeket a felhőkarcolókat terve, felhők terveztek a, a Balahalózatérre, a, a, a, a, a Rókos Kórház helyére, egy ilyen Ardeco felrökhadszolót, olyan, mint a, a Empire State Building, vagy a Lomonos, egyetem, az a hogy befelel, keskenyedik, aztán igen egy csúcsa van. Szóval így, így tessék elképzelni ne azt a mai kockát. De ugyanaz a Ankerház mellett is, a, a Vöröstéglás ház helyére is ilyen iszonyú fejőkat szól terveztek. Úgyhogy voltak-ahány vadabbnál vadabb tervek akkor is. Azt mondta a hogy nem lehet itt építeni, és akkor nem lehetett. Uh -huh. És el volt intézve. Tehát mindig kell legyen egy, egy, egy, egy entitásnak, amely rendet tart. És itt nincs demokrácia hogy most a többségi szavat alapján meg majd népszavalást tartunk uh -huh. mert Túrót, abból nem lesz város, abból káosz lesz. Uh -huh. Sajnos ez így van, az építészek pontosan tudják, nagyon szeretik a hatalmat, mindig is szerették. Mert nagyon jól tudják, hogy abból lesz valami, amit valaki nagy, nagy vével eldöntött. Uh -huh. Abból lesz valami, azért demokratikus izékből meg vagy lesz, vagy nem lesz. Tehát most nem a demokrácia, nem beszélek, félreértés ne essék. Egyébként a demokráciát a, a, a tirranusi hatalom ellen találták ki, hogy ha, ha egy uralkodó rossz uralkodó, és attól, attól való félelmükben találtak az emberek a demokráciát, ne a rossz uralkodót kapjanak. De hát a rossz demokráciát is lehet kapni, mint tudjuk, amit annak hívnak. Úgyhogy ez önmagában nem jelent számunkra a védelmet. Tehát visszatérve a, a, a mi védelemre, ö, még nem jelent meg a rendelet, vagy talán most a meg a magyar közlönyben, ö, és ez valóban egy mindenképpen áttörés, és bízunk benne, hogy ez egy első jó irányba tett lépés, de nem utolsó, és most már a pesti, Budapesti belvárosnak a területi védelme végre megtörténik. De ez például azt is jelenti, hogy mondjuk azok az ötletek, amik az autópályásítása volt például a rakpartnak, azok, azok eleve lehetetlenül Hát az most válnak. már nem jön össze, mert, mert uh -huh. ez, ez úgy csak már engedélyt, hogy kiszájásítják. A fő sem uh -huh. merül most már tökéletes uh -huh. ez a dolog. Kicsit hamarabb kellett volna levédeni, akkor még a market hídnál is megúztuk volna azt uh -huh. a szélesítést, ami hát minősítetetlen színvonalon készült ráadásul el. De, de hát remélem, hogy újabb támadások most már nem jönnek, mert elég hosszú szakasz le van védve ezáltal. És hát maguk, magának a rapatnak a fenntartásában is most már talán valami áttörés történik, mert sajnos amikor a Budai Alsorakparton épült a csatorna, le volt zárva talán egy egész éve, de hosszú hónapokra az egész mindenség, és már akkor volt, hogy, hogy meg vannak a lépcsők. Felhívtam a figyelmét a beruházónak magának, hogy itt az alkalom. le van zárva az Alsorakpart, most kell megcsinálni. Nem csinálták, mert úgy hagyták. <hül> Tehát azért egy műemléket nem csak védeni kell, hanem hanem fenntartani is kell, és, és tehát erre, ilyen értelemben is van felelősségünk, és remélhető, hogy, hogy ettől kezdve ez a szemületváltás ilyen szintre is kiút, hogy az értékeinket most már nem hagyjuk tovább rombolni, sőt, inkább fenntartjuk őket, helyreállítjuk őket, sőt, horribile diktú, még akár rekonstruálni is lehet mert a, éppen Olaszországban láttam miért, hogy relombó templomokat újraépítenek uh -huh. és nem csinálta be a lelki ügyet, hogy már ez egyszer nem állt. Van már példa, a lónyai villa ott a vár oldalába újjá lett építve, nem a kedvencem ugyan, de de már van rá példa, hogy újraépítettek valamit a semmiből, és a teljesen réginek a, a régi módon néz ki, uh -huh. tehát semmilyen törvény nem tétja a régi értékeinket, visszaállítsuk a Budai Várban például, a Szentgyőttéren, mindig vitatkozunk azzal, hogy milyen vadabbnál vadabb dolgok kéne oda egy túrót. Építsük vissza, amit ott volt. Annál mm. jobban nem tudunk úgyse. Mindenki ezt akarja, egy-két építész kivételében. Mm. Tehát e, ilyen értelemű szem váltásnak kéne bekövetkeznie most már. Más országban ez teljesen megyhetességgel megy mm, bár már. Bár például mondjuk, ami pont ott a Szentgyőttéren, ugye arra az, az annyira, hát mondjuk, romjaiban van, hogyha azt netán eltüntetnék, és helyette valami akár park, vagy nem tudom, mi a fene lenne, az sem egy, egy elképzelhetetlen megoldás. Ez egy alternatíva, hogy ott ne legyen semmi, de akkor meg ilyen térjengős, óriás térjé válna uh -huh. az egész. Mert a Szentgyőttér szegényként egy Csak egyenle... a levő szép épületet igen, csak betakarja egyébként. Hát. Ö, ö, ö, az a, is né, a térarányokat is nézni kell. Ez is a tervezéshez tartozik. Van a térarányok. És hogyha van egyes egy volt. Az ide volt jobban építve a várig, nem? Abszolút. Hát a, a szenty igazi tér volt, uh -huh. most csak nevében az, süvít rajta a szél, uh -huh. szagatja az ászlókat. Tehát nem Mert így hogy kéne nézni. És nem Igen. építették mai napig Igen. újjá. Igen. Tehát ott ották álltak, és hát valóban ott, ott nagyon szétlődtek mindent, háború után nem építették újjá, és a mai napén nem tudták eldönteni. Most ilyen tédigérő falak vannak ott. Hát uh -huh. ez nem méltó egy államelnök számára. Uh -huh. Hát hogyha itt ö, egy, egy olyan entitás lenne, aki adba is meghatározó személyiség, hogy milyen város épüljön, nem így néznek ki már az a tér. Uh -huh. Az biztos. Csak hát ugye rábízzák a. A régészekre, a műemlékesekre, a építészekre, csinálják, ahogy gondolják. Uh -huh. Hát ez az, ami Szent Pétervára nem itt történt, uh -huh. hanem megmondta valaki, hogy kell csinálni. És ebből lett a város. Uh -huh. Egyébként Budapestet is megtervezte valaki, Leknél hívják az életről, Leknél a az édesapja. Ö, az ő, hát terve nyert a pályázaton, a Feszt indult ugyanazon a pályázaton. ők tervezték az Ők a szerkezetét. A A nagy körutat, a sugárutat. Persze. A hungárő körutát Megtervezték a várost, és azt a tervet Ferenc egy jóvá hagyta. Tehát ott is így volt, hogy meg lehet tervezve, és attól kezdve a közmunkotánás betartatta. Hát így, így épül a Budapási tervezett város, uh -huh. csak mondjuk mi szervesebben jött létre, mert már régebben volt itt egy, egy, egy mag, egy városias mag, és, és amikor nagyvárossal vált, akkor, akkor történt ez meg. Úgyhogy a legjobb példája a tervezett városnak valóban Szentpéter vár, az egész világon nyugodtan merem mondani, mert valóban karatra kezdődött az építése, utána viszont élője vált, és, és egy igazi város épült ki ott a Névapartján, és hát ha valaki teheti, nézze meg, mert hát sok szépet fog látni, és hát az orosz kultúra is egy, egy magas rendű hagyományokat képvisel, amit ugyancsak érdemes megismerni, tehát, és el kell az mindenfeles értődést, ez már nem az a világ. Szerintem befejezésül még hallgassunk egy ilyen éneket, ami ugyancsak valamban hangzott el ott a templomban, ami általunk is. És két hét múlva találkozunk. Bányai Géza és Kolöntia Gábor. Ugyan Ugyan